Istoria culturii și civilizației de Ovidiu drimba Volumul 1, pagina 95 Templele O funcție deosebit de importantă dețineau templele, care erau principala forță economică. Numărul templelor era considerabil la începutul mileniului al treilea, înaintea erei noastre. Numai orașul Lagaș avea 50 de temple. Regii țineau să edifice cât mai multe, de le sclavi și alte bunuri, boi, graș, pește, miere, ulei, vin, lapte, veșminte. Numeroase erau și darurile în bani, pentru care scribii templului eliberau credincioșilor chitanțe, dar marile bogății ale templelor veneau din alte surse. Templele posedau edificii, turme, ateliere meșteșugărești sau terenuri agricole date în arendă sau lucrate cu zilieri plătiți. Posedau bunuri private și preoții și slujitorii templelor individual. Templul era o unitate economică închisă suficientă sieși, producând singur tot ceea ce îi era necesar. Comerțul de asemenea se desfășura foarte activ în umbra templului. Adevărate centre de afaceri, templele efectuau și operații bancare, operații de schimb în vânzări și cumpărări de imobile, primeau în depozit, percepeau comisioane, etc., ținând de riguroase registre de contabilitate. Templul avea și funcția de cameră de comerț, avea un oficiu metric cu măsurile standard, stabilea valoarea metalelor folosite în loc de monedă, fixa cu valoare de dobândă oficială procentul pentru împrumuturi, emitea un mercurial, listă de prețuri maximale pentru toate articolele aflate pe piața statului. Toate documentele comerciale ale negustorilor și persoanelor particulare, contracte, tranzacții, chitanțe. Oferte și altele erau păstrate în incinta templului. Firește că pentru aceasta templul percepea o taxă, dar important era faptul că prin depozitarea acestor documente, zeii înșiși apăreau implicit ca garanți divine ai tranzacțiilor comerciale încheiate. Templele aveau depozitele, magazinele, tezaurul, oamenilor de afaceri și cămătarii lor. Templele dădeau și împrumuturi cu dobândă, dar fără să abuzeze dobânda, trebuia să fie mică, iar în vrem de secetă și de te de templele dădeau împrumut alimente fără dobândă. Templele îi ajutau pe unii sclavi să-și răscumpere libertatea, iar regele Hamurabi l a obligat chiar să-i răscumpere pe soldații babilonieni căzuți prizonieri. Acceptând să facă asemenea acte de generozitate, autoritatea religioasă câștiga în prestigiu și popularitate. Și nu trebuie neglijată importanța templelor ca centre de cultură. Formarea scribilor și instruirea lor multilaterală, activitățile din diferite domenii al științei, atelierile majorității artiștilor, redactarea și păstrarea scrierilor cu caracter istoric, religios, literar, juridic și altele, erau tot atâtea activități patronate de temple. Dreptul și justiția Dreptul era considerat de către sumero-babilonien ca având un caracter divin. Sumerienii aveau chiar o zeiță a dreptului, nanșe, iar la babilonieni dreptul era garantat de însuși zeul soarelui și al justiției, șamași. Pe stela de diorit negru de la Louvre, înaltă de 2,25 metri cu latura bazei de 1,90 metri, pe care sunt gravate articolele codului său, Hamurabi este reprezentat închinându-și opera zeului Șamaș, sau mai degrabă preluându-l din mâinile zeului. Nota 1 gest care îl anticipează pe acela al lui Moiste pe muntele Sinai, primind tablele legice din mâinile lui Yahve, gest care urma să confere o autoritate sacră normelor juridice formulate. Închei nota. Adevăratul legislator era, prin urmare, pentru mesopotamien, divinitatea. Regele nu făcea decât să transmită oamenilor normele juridice. Marele preot al sumerului era în același timp și marele judecător, care își transfera apoi autoritatea judecătorească supremă unui alt judecător laic sau unui colegiu de judecători aleși dintre bărbații cei mai respectați ai statului. Încă din epoca sumeriană s-a stabilit o anumită procedură judiciară bazată pe declarațiile martorilor și ale notabilităților statului, pe cuvenitele expertize în materie, pe jurământul părților în cauză și chiar pe probele documentare, pe dovezile materiale. Pentru a avea o valabilitate de plină, jurământul trebuia să fie făcut în templu. Judecata se încheia prin redactarea unui proces verbal, dar care numai rare ori cuprindea și modifarea sentinței. Un proces putea fi și revizuit, instanța ultimă de apel fiind regele. În ce privește pedepsele date de tribunale, acestea erau atât în legislația babiloniană cât și în cea asiriană modelate după legea talionului. Dar pedepsa varia după condiția socială a inculpatului sau a părțilezate. Pentru a putea fi pedepsit, inculpatul trebuia să fi săvârșit delictul sau infracțiunea în mod premeditat. Dreptul asirian prevedea și pedepsa cu moartea prin înnecare, ardere sau tragere în țeapă. Alte pedepse erau mutilările corporale, bătaia cu vergile, munca forțată, iar la asilien și violarea homosexuală. Despăgubirile puteau fi stabilite până la de 30 de ori paguba cauzată. Pentru un delict răspundea în unele cazuri întreaga familie și chiar orașul sau clanul căruia îi aparțina vinovatul. În Asiria, omuciderea putea fi răzcumpărată printr-o despăgubire materială, dar dacă părțile nu ajungeau la o înțelegere, se pedepsea cu moartea. Pedepsa capitală era prevăzută nu numai pentru tâlhari, ci și pentru cei care cumpărau obiecte furate unei familii de către un fiu sau un sclav al acelei familii. Foarte severe erau pedepsele prevăzute pentru adulteri. Dacă soția era prinsă în flagrant delict, soțul avea dreptul să-și ucidă nu numai soția, ci să ucidă și pe amantul ei. Codul lui Hamurabi nu este așa cum am spus propriu-zis un cod, ci probabil o culegere de hotărâri judecătorești anterioare emise sau sancționate de regi, prezentate relativ sistematic sub formă de articole, de drept penal și de procedură penală, de dreptul proprietății, de dreptul familiei, de dreptul muncii, de drept comercial, etc. Nota 1. Care nu concordă întotdeauna între ele, întrucât reflectă faze diferite din evoluția societății sumero-babiloniene. Închei nota Codul lui Hamurabi manifestă în mod clar tendința de a apăra interesele celor bogați, de unde, într-o primă fază, pedapsa frecventă cu moarta pentru furt. Nota 2 De asemenea ale stăpânilor de sclavi în general, țăranul care nu își putea plăti datoria va fi sfâșiat prin tragere de vite chiar pe câmp, codul lui Hammurabi 256, celui care va fura grăunțe sau furaje să-i se taie mâinile, codul lui Hammurabi 253 și altele. Nota. Pe de altă parte, nu îi poate fi negată o ușoară tendință umanitară, dacă ne gândim că în acest timp dreptul asirian va prevedea pedepse ca înnecarea, spânzurarea, arderea de viu sau trasul în țeapă. Astfel de pilde, codul babilonian admitea răscumpărarea sclavilor, pedepsa cu privarea de libertate nu exista. Preoții și demnitarii erau privilegiați de dreptul penal față de oamenii liberi sau de sclavi, dar în caz că săvârșeau delicte mai grave, erau pedepsiți foarte sever. În general, urmărea să limiteze arbitrarul judecătorilor, să împiedece într-o câteva abuturile celor puternici și să elimine anumite forme rigide ale arhaicului drept cutumiar. În unele cazuri, obliga templele să acorde credite fără dobândă săracilor, bornavilor sau războinicilor căzuți prizonieri. În istoria generală a civilizației, acest prim monument juridic are o importantă semnificație. La această dată, legea și judecătorii urmăresc să asigure viața cetățenilor și să le garanteze anumite drepturi într-o măsură oricum mult mai mare decât în alte țări din antichitate. Viața cotidiană, locuințele, îmbrăcămintea Viața cotidiană a Mesopotamiei antice poate fi reconstituită din documentația arheologică în mod suficient pentru a completa cu unele detalii tabloul acestei civilizații. Ceea ce era mai perisabil aici erau desigur casele. Construite numai din cărămidă uscată la soare, din lut amestecat cu paie sau cu frunze de trestie și una ori cu bitum, casele se prăbușau nu după mult timp. Chiar și palatele regale erau construite din acest material fragil. Cărămita arsă, foarte costisitoare din cauza lipsei de combustibil pentru cuptoare, se întrebuința doar pentru a proteja pereții contra ploi. Cărămita arsă și smulțuită, colorat ca ornament în luxoasele palate asiriene, va fi întrebuințată mai târziu. Casele nu aveau ferestre spre stradă. Un coridor, un fel de vestibul, ducea din stradă în curte, închisă de jur jur de clădiri, locuința și dependințele anexe. De obicei, casele aveau un etaj, iar palatele două. Locuințele celor bogați aveau curțile interioare pavimentate cu cărămidă. În curte, un puț și un cuptor de pâine. Asemenea, case erau văruite pe din afară, iar în interior erau zugrăvite. Uneori aveau pe jos și covoare. Orice casă era clădită pe o platformă înaltă care avea rostul de a oferi de revărsarea apelor. Acoperișuri era plan cu rogojin peste care se punea un strat de argilă de protecție contra căldurii excesive. Casele celor mai avuți aveau multe încăperi și mai multe curți. Mobilierul era redus la minimum și, în lipsa lemnului, rar și scump, în casele modeste era confecționat din argilă sau trestie. Se ședea și se dormea pe jos, paturile de lemn erau un lux pe rogojin. Marele inconvenient era că aceste case de lut favorizau prezența insectelor, furnici, purici, gândaci și chiar a șerpilor și scorpionilor. În bucătărie erau îngrămădite moara de măcinat manuală, găleți, cupe, opaice, bride, cratițe, de argilă, aramă sau bronz, după posibilități. Baza alimentației o constituia mămăliga sau pâina, un fel de tipie, peștele, ouăle, legumele și fructele. Nota 1. Și lăcustele erau considerate, cum sunt și azi, de către locuitorii acelor regiuni din Orientul Apropiat, comestibile. Închei okay, nota. Carna, cu excepția celei de pasăre, era un lux rezervat celor bogați, de asemenea vinul care se importa. De obicei se bea o bere de ors, vin de curmale sau pur și simplu apă filtrată, păstrată în vase poroase de lut care o menținau rece. Îmbrăcămintea sumerianului obișnuit era cât se poate de simplă și de sumară mai ales vara, iar iarna purta un cojoc mitos de oaie. Chiar și bărbații sumerieni din clasele avute sunt reprezentații iconografic cu bustul complet gol, având doar în jurul coapselor un fel de fustă scurtă. Femeile purtau rochii lungi până la glesne. Regele îmbrăca o tunică, o haină care ajungea până la genunchi, strânsă la mijloc cu o centură. Cu timpul, dezvoltarea meșteșugului țesutului lânii a dus la o mai mare varietate în îmbrăcăminte, încât spre sfârșitul mileniului al treilea, lea înaintea erei noastre și mai târziu, bărbații purtau o tunică cu mânești scurtă și până deasupra genunchilor, cu o curea, haină peste care cei bogați mai îmbrăcau și o mantie de lână, într-o întrucâtva cu o togă drapată. Nota 1 Popoarele Orientului Antic, dar nici grecii sau romanii, n-au cunoscut pantalonii care și-au făcut apariția via pe la mijlocul mileniului întâi, înaintea erei noastre, în părțile Iranului, fiind folosiți de călăreții mezi. Închei nota. Rochile femeilor prezentau modele mai variate, cu sau fără mâneci, strâmte sau largi, de obicei lungi și fără să scoată în evidență formele corpului. Bineînțeles că, într-o epoca mai târzie, veșmintele regelui și ale înalților demnitari erau ornate cu felurite garnituri, galoane, broderii, în culori și forme variate. Ca îngălțăminte se purtau sandale de piele, uneori și din scoarță de copac, dar marea mulțime umbla de sculță. Sumerienii își rădeau capul și barba către sfârșitul milenului al treilea, înaintea erei noastre, purtau barbă și păr lung, ieptănat. Poporul babilonian purta barbă tăiată, scurt, demnitarii și oamenii bătrâni barbă lungă și tăiată, în pătrat. Nota 2 Un obicei foarte răspândit, legat de toalete, dar având totodată și o acțiune antiparazitară, era ungerea cu ulei a corpului și părului. Închei nota Variată era mai cu seamă pieptănătura femeilor, care cele din categoria socială mai înaltă mai purtau și peruci voluminoase. Arheologii au scos la iveală și o cantitate enormă de podoabe folosite de sumero-babilonieni, de pietre semiprețioase sau simple pietre colorate, sticlă, tăracotă, fildeș, scoici, precum și din aramă, bronz, argint și aur. Obiectele găsite în mormintele regale din Ur arată că în jurul anului 2700, înaintea erei noastre, arta bijutierilor sumerieni ajunsese la un nivel de-a dreptul uimitor în felul de a lucra piesele de aur, inclusate cu lapislazul, acele de păr și pieptenii de aur, diademele pectorale, cerceii și brățările de aur sau de argit. Un obiect de podoavă, dar și de utilitate practică, întrucât servea pentru autentificarea unui act pe care îl purtau bărbații era sigilul cilindric, lucrat dintr-o piatră semiprețioasă sau chiar din aur. Se purta legat la gât sau la încheiatura mâinii. Nota 3 Cele mai vechi sigilii, pătrate sau dreptunghiulare și datând poate chiar din prima jumătate a mileniului al patrulea, înaintea noastre, serveau pentru a aplica marca personală pe argila crudă. Când această ștampilă avea gravată și un simbol sau o emblemă a unui zeu, aplicarea ei se presupunea că avea efectul de a proteja proprietatea respectivului obiect de către zeu. În forma sa ulterioară, cilindrică, sigilul avea gravat un motiv, o mică scenă, prin aplicarea lui care avea ca pentru noi valoarea unei semnături. Pe argila proaspătă motivul reieșea în rebief. Închei nota. Cuceriri TEHNICE Documentele scrise mesopotamiene nu vorbesc despre cuceririle sumero-babilonienilor în domeniul tehnicii, considerând că tehnica nu este un lucru demn de a fi consemnat. Cu toate acestea, o invenție atât de revoluționară ca roata a apărut în Mesopotamia, primele reprezentări găsite în sumer ale unor vehicule cu roți datează de la mijlocul mileniului al IV-lea, înainte noastre, vehicule care vor înlocui treptat s-a trasă de boi. Spre sfârșitul mileniului următor, carele cu două și cu patru roți se foloseau în sumer în mod curent. Nota 1 În forma sa primară, roata se compunea din trei bucăți de scândură groasă, strânse într-un cerc de piele bătut în cuie. Această formă primitivă se mai întâlnește și azi în unele regiuni din Turcia și din Pakistan. Închei nota Se pare că și invenția roții olarului se datorește tot sumerului. Această invenție a dus nu numai la o considerabilă dezvoltare cantitativă și calitativă a ceramicii, ci și la apariția unui meșteșug bine definit și la apariția unui tip de meșteșugar specializat, olarul. Nu se știe cu certitudine dacă plugul a apărut mai întâi în Mesopotamia sau în Egipt, dar știm că sumerienii au inventat acel combinat de plug semănătoare amintit mai sus. În domeniul construcțiilor, marile edificii sumero-babiloniene și asiriene impresionau prin proporțiile lor colosale, deși folosind un material atât de ingrat cum este cărămida uscată. Nota 2 dar constructorii mesopotamieni au știut să remedieze neajunsurile cauzate de umiditate, uscând ulterior zidurile de argilă nearță prin introducerea în interiorul lor a unor tuburi de și de aerisire. Închei nota. Asiro babilonienii s-au dovedit a fi meșteșugari pricepuși în construcția podurilor. S-au găsit în vechea albie a Eufratului resturile a șapte picioare de pod masive din cărămită, fiecare picior la o distanță de 9 metri unul de altul, într-un punct unde albia fluviului era lată de 1000 de metri, ceea ce înseamnă că podul avea peste 100 de asemenea picioare. Partea carosabilă a podului, lată de aproximativ 10 cm, era din trunchiuri de palmier. Se pare că podul era acoperit. Desigur că pentru construcția lui cursul fluviului fusese în prealabil de biat. La un relativ înalt nivel tehnic s-a ajuns în Mesopotamia în domeniul construcției carelor de luptă, a curăbilor care navigau pe mare încă de la mijlocul mileniului al treilea lea înaintea noastre sau a mașinilor de război, de asediu și de atac. În mileniul al III-lea, înaintea erei noastre, orașul Uruc avea turnătorii și cuptoare de topire pentru temperaturi înalte. Avasată era tehnologia tăbăgăriei și cea a țesutului. Nota 1. În timp ce țesătorii egipteni foloseau fibrele vegetale, cei din Mesopotamia foloseau firele de lână. Închei nota. În mileniul al II-lea, înaintea erei noastre, fierarii babilonieni lucrau broaște cu chei din aramă sau din bros. La începutul mileniului întâi, înaintea erei noastre, meșteșugarii asirieni preparau pasta de sticlă opacă, faința sticloasă și teracota emailată, lucrau ornamente în mozaic, tehnică prelugată, apoi de perș și cunoșteau fabricarea sticlei suflate. Cele din tâi drumuri bune din lume, pietruite, ale căror urme se mai văd și azi, au apărut în Asiria, drumuri bine întreținute și controlate, cu indicatoare, cu consolidări în zonele de deșert, cu poduri de piatră și, din loc în loc, cu fântâni pentru călători. Gândirea științifică Medicina Formele primare, rădăcinile gândirii științifice sumero-babiloniene, constau în observarea unor fenomene naturale în scopuri practice, chiar dacă și căile urmate și rezultatele erau fanteziste. Astfel, ghicitorii, categorie de sacerdoți specializată și foarte respectată, observau, cercetau repetiția și periodicitatea unor fenomene naturale, consemnându-și apoi observațiile pe baza cărora ghiceau viitorul. Astrologul formula preziceri întemeate pe observarea poziției și mișcării aștrilor, sau pe anumite corelații posibile între fenomenele cerești și anumite schimbări din natură. Preoții fiziocnomiști stabileau anumite relații concludente între aspectele somatice, fizionomia, comportamentul și caracterul unui individ. Alți sacerdoții ghiceau viitorul cercetând organele interne ale unui animal sacrificat în acest scop, ajungând astfel să cunoască morfologia animală. Nota 1 Un tratat de acest fel conținea numai puțin de 10.000 de observații. Închei nota Firește că toate acestea nu înseamnă știință, în sensul modern al termenului, dar sunt forme și atitudini intelectuale rudimentare care vor pregăti apariția unei adevărate gândiri științifice. Vorbind de medicina babiloniană, domeniul incontestabil prioritar al științei mesopotamiene trebuie să deosebim net, fapt posibil pentru prima dată în istoria civilizației între vrăjitor și medic. Vraciul și medicul își aveau fiecare concepția și metoda sa, foarte bine distincte fiecare și niciunul din ei nu voia să se substituie celuilalt sau să fie confundant cu celălalt. Aceste specializări corespundeau deci două tipuri de terapeutică, una mai pozitivă, cealaltă limitată la rețete magice. Codul lui Hamurabi demonstrează că în societatea timpului medicul se bucura de o înaltă considerație. Nota 2. Codul stabilește precis suma datorată medicului, precum și veterinarului, pentru operațiile făcute și în funcție de categoria socială a pacientului. De exemplu, pentru o operație vitală sau de salvare a unui ochi, pentru pacientul dintr-o clasă superioară, tariful era de 10 cicli; pentru unul din clasa medie, de 5 sicli, pentru un sclav, 2 sicli. Codul Hamurabi 215-225 Un siclu de argint avea aproximativ 8 grame dar chiar și în culegerile de texte care nu prescriau rețete magice să perpetua ambiguitatea între boala fizică și viața morală. Cauzalitatea patologică este rezumată în cuvântul șertu, care înseamnă în același timp păcat, mânia impuritate și pedapsă. Se credea că fiecare boală se datora acțiunii unui anumit demon, iar prezicerile prevalau asupra pronosticului. Dacă vindecătorul, în drum spre casa bolnavului, vedea un șoim zburând spre stânga sa, bolnavul se va vindeca. Dacă un licurici zboară de la dreapta spre stânga bolnavului, el va muri. Dacă o șopârlă cade în patul bolnavului, acela se va vindeca chiar în acea zi. Închei nota Fama medicilor babilonieni era răspândită în tot Orientul apropiat. Medicii asirieni au recunoscut importanța dietei și a umților, a băilor locale și a loțiunilor, a cataplasmelor, pastamentelor și bandajelor. Tratamentele lor însă erau întotdeauna însoțite și de tradiționalele amulete, rugăciuni și exorcisme. Textele medicale babiloniene vorbesc despre examenul clinic al bolnavului, despre diagnostic, despre tratament și despre pronostic. Un text medical de la sfârșitul mileniului al treilea înaintea erei noastre, unul din numeroasele îndreptare terapeutice care s-au păstrat, descrie caracteristicile, indicațiile, modul de preparare și administrare a 150 de medicamente. Printre acestea erau și ingrediente răumirositoare, respingătoare, urină, excremente și altele, care probabil că prin caracterul lor dezgustător aveau scopul de a alunga demonul, factorul malefic al respectivei boni. Într-un amplu tratat din mileniul următor, redactat într-un stil de o remarcabilă claritate și conciziune, apar principalele domenii de practică medicală, precis limitate: simptomatologia, cu descrieri de o precizie surprinzătoare, etiologia, diagnosticul și pronosticul. Dintre numeroasele tratate de terapeutică babiloniene, unul descrie numai puțin de 31 de moduri de a trata icterul, fiecare tratament fiind perfect distinct. Un tratat de otologie descrie otitele, cu respectiva simptomatologie, dureri, supurații, retenții de puroi, indicând tratamente cu instilații, insuflații și tampoane uleioase. Un tratat de oftalmologie vorbește de unguente și băi oculare. Alte texte de medicină se referă la maladiile abdomenului, la afecțiunile hepatice, la cele ale aparatului respirator sau ale organelor genitale. La sfârșitul mileniului al treilea, înaintea erei noastre, s-a constituit prima corporație de vindecători, în același timp și prezicători. ASU, se scrie ASU, U, U cu accent circumflex. Arhivele din Mari vorbesc despre grija suveranilor de a fi ținuți la curent în permanență asupra stării sanitare a soldaților și lucrătorilor de pe șantiere. Cele mai vechi tablițe sumeriene conținând texte medicale au fost găsite la Nipur, unde exista și o înfloritoare școală medicală patronată de zeita medicinei Gula. Unul dintre aceste texte datează din anul 2100 înaintea erei noastre. Alte două mai vechi conțin prescripții de poțiuni pe bază de praf calcinat din carapace de broască țestoase pentru afecțiunile gastrice. Din secolul al XVIII-lea, înaintea erei noastre, datează un ansamblu de texte medicale constituit într-un tratat unitar, în genul corpusului hipocratic. Cele 40 de capitole, grupate în cinci secțiuni, datează despre boli clasate după regiunile afectate ale corpului, despre evoluția maladiilor, bolte de femei, boli ale sugarilor, etc., Exactitatea descrierii permite o identificare a maladiilor frecvente în Mesopotamia, astfel boli cauzate de paraziți, îndeosebi bilarzioza, liteaza vezicală și renală generatoare de hematurii, trahoma și alte boli de ochi cauzate de avitaminoza A, apoi scorbutul și o formă particulară de beriberii. Între epidemii, mai frecventă era febra tifoidă erau ținuți în izolare leproșii și cei afectați de bolvenerice. Unele texte vorbesc despre diferite psihoze, kleptomanie, agorafabie și alte fobii, anxietăți și altele. Capitolul anxietăților cuprinde descrierea a 70 de tipuri constituind prima încercare de clasificare a comportărilor obsesionale. Se considera că o boală se datora faptului că bolnavul săvârșise un păcat sau fusese victima unor farmece, dar se datora și unor cauze naturale, fring, secetă, inhalat, miasmelor, efectelor ale unor malformații congenitale, stabilirea diagnosticului și a pronosticului se baza esențialmente pe un prealabil interogatoriu care urmărea sondarea întregii vieți interioare a bolnavului. Farmacopeia mesopotamiană era bazată pe plante și pe minerale. Medicii dovedesc o cunoaștere corectă a proprietăților medicinale, de astringente, de sudorifice, de revulsive, de laxative, de vomitive și așa mai departe. În schimb, nu s-au găsit texte medicale care să indice metode chirurgicale sau să descrie o operație. Știm însă că chirurgii făceau intervenții dificile, ca incizia unui acces al ficatului, funcția unei pleurezii purulente, operația cezariană, curetaje profunde, operația de cataractă, precum și multe cazuri de trepanație. Nu pe îndoială că medicii și chirurgii obțineau rezultate pozitive, altmintea n-ar fi consemnat cu atâta stăruințe, metodele terapeutice și domeniile intervențiilor chirurgicale. Dar pentru aceasta pledează nu numai argumente de ordin logic, ci și faptul că în practica lor medicală erau conduși de respectarea unor principii rămase azi fundamentale în medicină și anume, considerau medicina ca o știință exactă bazată pe observarea simptomatologiei, dar de dea o mare importanță tabloului clinic și evoluției bolii și uneori chiar căutau să stabilească un diagnostic diferențiat.